Astăzi vom vorbi despre potop în știință. Când la sfârșitul emisiunii trecute am spus că mă aștept ca și știința să aibă un cuvânt de spus pe această temă și am propus o emisiune dedicată acestui subiect, nu ați obiectat nimic, ceea ce înseamnă că, într-adevăr, este ceva de spus, întrucât și știința s-a pronunțat asupra acestui eveniment. Mă înșel? Ei, te-ai înșelat tu vreodată în această emisiune ca să te înșelși și acum? Nu, nu te înșel. Știința are într-adevăr și ea un punct de vedere asupra potopului biblic Unul pe care îl bănuiește însă, îl neagă Chiar dacă în explicarea unor situații are nevoie de el În ce sens are nevoie de el? În sensul că este dispusă să accepte o teorie a catastrofismului Pentru explicarea unor realități mai bine decât prin teoria uniformismului de până acum dar, între catastrofe, nu e enumeră și un eventual potop, așa cum l-a descris Biblia. Mi se pare normal ca un eveniment de felul unui potop la scară planetară să fie controversat în toate cercurile, nu numai în cercurile oamenilor de știință. Bine zici! Din afara științei se aud voci care argumentează doar pe bază de logică, cum ar fi următorul exemplu. Dacă potopul nu era planetar, ci limitat zonal, Dumnezeu îi putea spune lui Noe unde să se refugieze, nu să construiască o arcă. Să intrăm propriu-zis în subiect și să spunem părerea oamenilor de știință. Da. Descoperirea în sedimente din munți actuali a unor urme de viețuitoare acvatice obligă să se accepte că a fost o vreme când și munții aceștia au fost sub ape. Zona noastră geografică ar fi fost acoperită de o mare numită Tetis. Se acceptă că apariția ei s-ar datora unui cataclism hidrologic, dar se caută altă explicație decât potopul biblic. Cel descris de Biblie este respins ca datare sau ca amploare? Și una și alta. Ca datare ce se propune? Geologii au găsit indubitabil în straturi din diferite părți ale globului urmele unor mari inundații, dar în mod tradițional le plasează cu milioane de ani înainte de circa 2.500-3.000 de ani înainte de Hristos când ar fi putut avea loc potopul biblic. Să nu uităm însă că cel puțin trei sferturi din evaluările vârstei pământului, prin metode apărute în ultimul sfert de secol, propun un pământ aproape la fel de tânăr ca și Biblia. Cea mai recentă metodă, rata de pierdere a Heliului, indică sub 10.000 de ani vârsta Pământului, mai exact între 6.000 plus minus 2.000 de ani, iar, conform Bibliei, s-au scurs circa 7.500 de ani de la facerea lumii, adică exact în intervalul propus de știință în ultima vreme. Iar ca amploare, nu poate respinge urmele unor cataclisme hidrologice pe plan local, căci există dovezi peremptorii. De exemplu, săpăturile arheologice efectuate de cei mai mari arheologi ai secolului 20, în vechile cetăți ale Mesopotamiei, au găsit straturi de noroi cu grosimea de circa 3 metri, ceea ce nu puteau fi decât printr-o mare inundație. O inundație care să unească albiile, fluvilor, tigru și eufrat trebuie deci neapărat să se accepte. Sau una care a făcut să apară Marea Neagră dintr-un lac invadat de apele Mediteranei, după ultima teorie, prin cedarea slabului baraj natural al Bosforului. Dar mai mult de atât nu se acceptă în știință. Probabil că este greu de demonstrat că prin ploaie s-ar putea produce un cataclism hidrologic planetar. Dacă prin ploaie înțelegem ce știm noi acum că este o ploaie, chiar și o ploaie mare, s-ar putea să nu fie suficient. Dar ce fel de ploaie a fost potopul biblic părinte Grigorie? Părintele Serafim Rose, care a studiat îndeaproape problema potopului, așa cum este descris el și în Biblie și comentat de Sfinții Părinți, Amintește că până la facerea omului, scriptura consemnează clar că nu dăduse Dumnezeu ploaie pe pământ. Dar adaugă sugestia unor comentatori că nu ar fi pluat chiar până în vremea lui Noe. Numai așa oamenii se puteau afla în fața unui fenomen necunoscut pe care nu l-au luat în seamă ca prorocie a lui Noe și numai așa. Curcubeul apărut după prima ploaie, putea fi pus ca un semn al noului legământ făcut de Dumnezeu cu Noe, că nu va mai fi un asemenea potop pe pământ. În ce avem noi de explicat, nu cred că este așa de important dacă potopul a fost sau nu prima ploaie pe pământ. A, într-adevăr. Ne interesează mai mult ce fel de ploaie a fost potopul. Da, revin la prima ta întrebare. Părintele Serafim Roz îl descrie astfel. Cantități uriașe de apă, aproape de neînchipuit pentru noi, au fost slobozite pe pământ, aducându-l aproape la starea din ziua întâi afacerii, când adâncul acoperea pământul. Ploile pe care le cunoaștem astăzi nu ar putea face să se întâmple acest lucru. Dar textul descrie ceva și mai rău. A fost slobozită, o uriașă de cantitate de apă sub pământeană, iar tăria, adică starea atmosferică menită a păstra o permanentă rezervă de apă în văzduh, desigur sub forma norilor, cum are și acum planeta Venus din Belșug, a fost efectiv sfărâmată, golindu-și dintr-o dată conținutul asupra pământului. Dispariția acestei rezerve de apă atmosferică cred că a avut și alte consecințe. Desigur, da. De acum, pe baza norilor formați prin evaporarea curentă a apei de la sol, nu mai putea urma decât ploi mici, comparativ cu deluviul. Apoi, razele soarelui puteau ajunge acum nestingherite la sol și prin difracția luminii în umiditatea de după ploaie, a devenit posibilă apariția amintită a curcubeului. Acestea mi se par a fi mai degrabă explicații științifice, deci dacă nu le-a produs, măcar le-ar putea primi și știința. Probabil că mai sunt și alte aspecte care permit științei să intervină cu explicațiile sale. Da. Oamenii de știință acceptă că în urmă cu circa 5.000 de ani, pe Pământ a avut loc o creștere bruscă și majoră a iradiației. Ea poate fi pusă în legătură cu dispariția apei atmosferice și ajungerea razelor solare pentru prima dată direct masiv la sol. Mutațiile provocate au făcut să dispară unele specii, iar limita de viață a omului s-a redus la o zecime din cât era mai înainte. Efectul de seră pe care l-am menționat cândva că uniformiza clima dispare și se instalează de acum anotimpurile. Știința ar putea accepta aceste consecințe pe care le prorocise Dumnezeu în Biblie, căci scris este despre vârsta omului și vor fi zilele lor 120 de ani. Iar despre climă a zis, de acum cât va trăi pământul, semănatul și seceratul, frigul și căldura, Vara și iarna, ziua și noaptea nu vor mai înceta. Mai întâmplat după potop? După potop, în primul rând, a fost binecuvântată de Dumnezeu trecerea omului la regim carnivor. Apoi, descendenții celor trei fii a lui Noe, după încurcarea limbilor la construirea turnului din Babilon, cu gândul lor de a se apăra astfel de un viitor potop, s-au răspândit în toată lumea, punând bazele celor 72 de tipuri fundamentale de neamuri. 14 din Iafet, 31 din Ham și 27 din Sem. Din Iafet se trag indo-europenii, din Ham africanii și din Sem popoarele semite. Cum au apărut rasele ca variații fenotipice? Da. principalele diferențe sunt de pigmentație. La om, culoarea pielii și a părului se află sub controlul a 5 loci, adică 5 reg de gene. În primul rând, locusul notat C mare cu gene care dau posibilitatea sau imposibilitatea de secreție a unui pigment. Apoi, locusul notat cu B mare cu gene care hotărăsc ca pigmentul să fie sau să nu fie eumelanină, adică pigment pentru culoarea neagră. Apoi, locusul notat cu F mare la care se găsesc gene care hotărăsc ca pigmentul să fie sau să nu fie feomelanină, pigmentul pentru culoarea roșie. Urmează locusul notat cu M mare, cu gene care hotărăsc extinderea sau nu a pigmentului pe corp, și, în sfârșit, locusul D mare, cu gene care diluează sau nu intensitatea de culoare. Din jocul diferitelor combinații de gene apărute prin mutații la acești cinci loci, și din combinațiile genelor de la acești cinci loci principali iese această varietate fenotipică a raselor umane. După ce se ajunge la filiația până la Avram, Biblia continuă cu istoria poporului evreu, ca popor ales pentru păstrarea da. monoteismului. Da, da. Prin cei 12 fii ai nepotului său, Iacob, au apărut cele 12 seminții ale lui Israel, între care s-a împărțit Canaanul, după ce Moise i-a scos din regia egipteană și i-a dus înapoi în pământul făgăduinței. Fiindcă de acum Biblia se ocupă, cel puțin în Vechiul Testament Cu prioritate de istoria poporului evreu Noi oprim aici discuția din emisiunea de astăzi Părinte Grigorie, vă mulțumim că ați fost alături de noi și astăzi Doamne ajută și altă dată Întâlnirea cu știința și religia a ajuns la final Părintele Grigorie și Gabriela Voina de la microfon și Daniel Trașcă de la Pupitrul Tehnic Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să aveți un sfârșit de săptămână cu multe bucurii